Egamazela, amengira Begnat, txeparele izuean baionan, hiru ikaslerekin, beraz, pa honenek egunan, egunan? Egunan. Euskararen naziarteko eguna baita gaur e, galdi ginen dizuet nola baileatzen duzen Euskara, justu asientzin e, zuen egoera nola da, etxean, eadanik, ea aitak euskalistunak diren, direan, ez euskal iztunak, etxean euskara, edo francesari ez direzten, ba iztenak ez ditut Ketia ez da izte biberazketi, zurekin astengira, etxean nola, nola duzu egoera? Aitarekin eskora zaren izbeti, aizparekin ere eta maurekin gehiago franxizaz. Aetz? Ni denekin eskora zene, biagebekin eta aitamekin ere. A, ni berdine, beti eskora zene. Ja, Iadanik gehiainak eskora zaiten duzu etxean. orain ideia da jakitea, ez euskararen egoera zertan den, baina jakitea, gazteak, zia duzu duzue, zeklasetan ziste? Terminalaren girea batuko amazazpi urte. Amazazpi urtego, ah, izte bezukaz. Nik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> amazai. Ah, bat gotiago iztebe. Zea <gülüyor> jeman duzu Euskararekin, ikastolantz izte eta ikastolatik kanpo nola baleatzen duzu Euskara? Hainiz, guti, tagteka, yeah. ja, aetz. Bo, eh, nik etxen erabitsont beti beraz, familiarekin ere beti. Familian ez eh, dut neok Euskarazdakienik. Eta gero lagunekin ere, baina gero uhuntzen gire laik pixkat lagun edo familiaz... Eh, Zaltegietan, eta hola, ez da zuten Euskara, eta uhontzen girelaik, ingurumenoketak uhontzen izaraik, miska bat Euskara gutiago entzuten dut. Baina adibidez zure ingurumenean lagunetan, edo aizialdetan, denek Euskarazak egiten dute? Denek ez, baina denek ulehtzen dute, gehienek, beten Sibiroan hori bada hori, jendek ulehtzen dute Euskara etxean entzunik, eta Eta, eta beraz, uh, urahtzen dute, baina egia da, aixi aldeetan erri, batzuk ekin euskaraz ari gira urahtzen baitute, eta beste ekin, efe be, franxesez, eta hitz batzuk euskaraz zahiz, baina albez hala. Urahtzen dugu, siguretaka zirela, nongoaz zirela? bekoa. Urkudiniak bekoa, eta aixi aldean, ez dakit kirolik egiten duzun, edo beste aixi aldeirik, edo dena euskaraz da? Eta, ba, berituko adioz ari nizpilotan, berituko entran zaire batzuk batak itena euskaraz, beraz ari ekin egin egin egin Eta frantzasez bat ari direnekin, frantzasez itan dugu eta berdin ari girene nahtean gaztetan ere, bat direne lagunak bat akitanak euskara eta horiekin euskaraz euskara bestekin frantzasez. Zure bizian eguneko taan dugu, zure ustez, somat baleatzen, zure euskara, somat frantzaseza? Ego ite nizan, uh, jokina 60 guzia, behar natekia nizala, behar 60 guzianekos dutala Euskal... Euskal eh, mm. eh, eh, ere, baina beti baita eta miska bat kanpoko aktivitate batzu, baina eunekau laurogei eta bostan, laurogei lan, Euskalaz eh, bizitzen izbai. Nikastolan, eh, kanpoko tenorean, eh, beti euskara zizizte? No, izan da, egia egan kolizioan apaltze bat, nuztez, kolizioan, adolesentzia zen eta hua, uste eginoen, jok eh, beden nuzteu kandotori, frantxesa stilatuago zela egiten zenbizala eta behar e, behar behar izan dela lehiatze bat gehiago e, urte horietan, koledioan mainak ilo, hartu gira bergis importantziaz e, irugagen, e, irugagenan eta buei eitxam ahitauta ere girenak, eritzea terminalean Euskaraz. Zinez, haitxam ahitzen duzu, uh, gerobzuek imintzatu konez, ezeketita eh, iztebi eskizkatu, haitxam duzu, uh, jau si bat or, irugagenetik uh, li seura sahtzean edo konzientzia bat uh, Euskararen importantziaz? Adolesintzen zehzean behar behar aldatzen girela ez dakit uh, sohite gineen entehnet eta horretan minxatzen gineen uh, pasasen ikuskut edena franchez gauza gehienak eta eta benxatzen gineen boi, bortanta da, francheza hobekida, maitatuago gira eta ikingahiako da eta, uh, obekida, uh, gida, eta da, gero orto gira, ez dakit konditugu dizkurtso bat zu zen, eta pizikata rekoleeson katastrofikoa zen batzutan eta konditugu dizkurtso bat zu zen, kontzientzia hartu dugu, ne gehienek Da izta hori no bat diren besti franxelesa arteitugu eh, hori da gors, gorsabat e, zindelakendu, eta da ustez badela problemat horrekin, baina alire, izan dela konzientzia arte bat beten ene partetik. Onpe denak desberdinak direla, ez ditu denak egorea berdinak, keti zurikin segitzeko. Nungoaz zira jatenik? Nihila jizur baja. Ekan duzu etxean franxelesa eta Euskara partikatzen intuzula, eta gero bo, ikastolan jatenik, baliatzen duzu, Euskara? Bai, bai. Ba, eklasetik kanpo, eh? bai, bai. Lagunekin eskuaraz, eh, geien-geiena. Be jamezaloa direk darakadako, inana ere, geien-geien goa eskuaraz. Ziztea imezte legatzen frantzesera? Legatzen gira, ema lehuzki, bena... Noita hasten zita frantzesez, es en... egitu got uh, frantzesez, baina norro balki, lehen inziat, ergerizketak hasten hori bai. Aetz bezala,zuk ere, atseman duzu, uh, kolediotik diziora bat? Nikuk, kanin pixkat goizu, uh, konsentziak zaurin, egenenuke, eh, lau edo irugajenean oz. Kolegioan sartzenan ordi egin egin egin, piskat, uh, muda sartzeko moldi uh, uh, eta moldieta sartzeko, fran zis ez denegu izateleko. Eta hor oh, zinez, atzema egiten duzu, indakbat egiten duzu euskaraz menetetzeko? Ez da eriz naturala ez eta. Ero, eskolatik anpozak egite euskaldirik egiten duzu, beste aktivitaterik? Eta hor fran zis ez, euskaldirik egiten duzu euskaraz eta ez da kinak eskora. Iri buru egiten duz, bai. Herakazileak ez Taikaslekeri uh, ere, geuta geio seaskakoak baina eh Baliruski irakasleke ez ite ikoara kurtzafken itsa. Da hor daszu nach der eine artean ere frantsesa egiten duzua. Gure artean bakira euskara baina hortirarik uh, frantsishak Jansesaz, uriak dezaten, beste naz. Eh, eta beste alde, beste besterik, ez dakit, kampuan, beste lagunekin... Eh... Beste lagunekin... Hori eh... laguntaldea ikastolako laguntaldea da, edo bada beste kontakturik egan duzka kotxenak. Oh, Gire naikastolako, haie ere. Bai ekin eskora, ez da... Ta... Gero komertxoetan, eta dena lehen itzan eskora, ez ikusten duzu hau uh... badu bat du, eskora sigitzen bat du, segitzen, segitzen duzu eskora, ez da beste naz, jansesera. Egiten duzu hori lehen Bai, hori bai. Sehox? Lehenitza se metti du sol de gustis. Lenois, ça na Pichette Bertier Saint-Nice, et tu. Est-ce es Bertier ou non Ah ça. Cela et tamac uh, sur e, toute sa bonjour. Je retiens de quoi Voyez guna les deux. bat, otoi. Voilà. De eta lenic ta te mal ta bonjour une baguette s'il vous plaît. Je <laughs> Beste naz uh, eskora segitze bat. Beti izbat saak zen entziatzasi. Beti, zitiak. joaten ziren lekuetara geienik frantsesa da edo badira saltegi euskaldunak? Geiena frantzesa jenen uke. Bale, euskia. Eta hmm. ez duzu hautatzen, saltegi bat hizkuntzaren uh, arabera adibidez? Uh, Zira, okindegiuntara edo ugtara, eta unek euskaraz batakioen ezarat. Eta nahi gau zu ogiona. Ogiona leire, ari ustaz ba, ditugu, sare uh, sozialak hastia baldin badugu. Uh, justu, uh, izti zure kasua aipatzeko zuk ere txana euskaraz egiten zuu, Hileanik, nungo zira? Isturitzek. Zuk behar dien, e, kastolan euskara bailatzen duzu, beti? Bai, uh, oa heli zuan egeran bai. Gero gara, bestek jantzen zara, koligioan uh, gutiagoera biltzen giniola. Azteko gure laguntaldean... Uh... Jaren, ezak, iruga janetik oitia, Euskaraz gure artean. Ordu arte e, frantxeez gehi emat. Eta, bai, horrein dizuen, kasik beti Euskaraz. Eusarbu, e, ez, e, ez behar behar, lagure laguntaleko batzu egin, mainan, gutiago ezagutzen ditugunekin, behar behar, ba, haie frantxeez haste ma dira, be, frantxeez egitzen duk, man, Euski. Izturitze egi Euskalduna da, Euskal Iztuna da, ez? Hoi, badirea Euskaldunak, badirea frantxeak ere, ez dakit. Egun ekoak zitutza gutzen behinan. Ergian egiten uh, duzu iztuditzen, miska bat? Ege uh, ekan behantegianiz, beraz... Uh, Aztibuluetan da bakantzitaniz, bak egek ergian, behinan... Uh, ergiko lagunak uh, bautsantzak, kastoratik ibiliak zan dira, ere... Beraz, egin euskaraz, eta... Pilotan edoela, ere, gehenak... Uh, gehenak euskara badakite, beraz, uh, bai, gehen bat euskaraz. Zaltegietan? E... Uh, Iztuditzeko okineak euskara? Iztuditzen ez da okineik, <laughs> <laughs> Biten izalariak azpachnerat edo, ahie jarat edo, behar dien uh, lehenitza euskaraz eta dependitzen duzu inokin egite, mainan uh, batzutan euskaraz batzutan euskaraz batzutan euskaraz. Aniz baliatzen duzu telefonoa, horrein, baliatzen dugu denek baina gaztekere komunikatzeko. Eta aniz hain patzen dira sare Xarexozielak baliatzen duzu e? e, orain, ne baliatzen dugu, e denek, eta ahez? Ba behin, baliatzen duzu, e? ja, ba ben, eh, baliatzen duzu e. Instagram... E... Ho, oh, haifaz e, duk ez da modan, batzuk balte hori eta gero... E... Bai, badija zure zuzerzuge ja go bezten egiteko partekatzen dituztenak deneli eta badira beste batzu mintzatzeko elgaren artean ta beraz orrita bada snapchat edo video edo whatsapp edo oiko jacre. Ke ti? No mm. zebera, Instagram, WhatsApp taiek. Share horietan zer da zen komunikatzeko hizkuntza gehiena? depende pertsonaltaso izan gainera euskaraz. Mai? Mai, bai. Bai bai. Ezto latsen ikusten mod noite Uh, Paraz, hariban ez eskuaraz berekin, eni zartxikof jertxez ez mezuetan. Izti beh? Bai, nire berdin, eta genera, guai, xarri sozialetan ere, izkuntza uh, hautatzerakoan, Euskara ez hartzen alda. Euskara ez hartzen alda. Euskara, normalde, da, sartzekoten da, uste dut da. Euskara, xarri sozialetan ere, Euskara ez berdin. Bon, be, demora joan zaigu, entzuten duzuen bezala, eh? Sartzekoten da, mire esker, horierik aurrierik egun bere ziuntan, eta sartzean. <laughs> Izkerex Izkerex Izkerex